Ако не сте ходили в Швейцария или сте били вече там и искате да си припомните за шеметяващите природни гледки и да видите съвременното лице на тази просперираща държава, може да го направите в София, на моста на влюбените до НДК. Там днес посланникът на Швейцария у нас, Денис Кнобел и кметът на София Йорданка Фантъкова, ще открият изложба по наслов Швейцария Природа и иновации. Как иновациите от Швейцария помагат за посрещане на предизвикателствата пред малките като територия държави, ще научим сега от на на Неде, Денис Кнобел. Природни чудеса, които привличат туристи, вечно снежния матърхорн, удивителни ледници, реки, водопади, езера – чиста и качествена храна от прочутото швейцарско сиране до световно известния шоколад. За какво и е на такава страна да е и първа по инновации в света за 2017 година, според класацията на глобалния инновационен индекс? Така с усмивка започваме разговора с посланника преди официалното откриване на фотоизложбата днес на моста на Флюбаните, който негово превъзходителство, Денис, Кнобел, нарича Говито швейцарския мост и допълва че отговорът е в посланието на Швейцарските дни природа, но и иновации. Много ми е приятно да говоря на тази тема. За трети път се проведе с тези швейцарски и по Швейцарското... адните се провеждат за първи Това е продукт от партньорство на швейцарски институции в България. в сътрудничество с българо-швейцарската търговска. В какво отношение България е интересна за Швейцария, питам посланник Денис Кнобел. Акцентът ни ще бъде върху четири проекта в рамките на НИТа на Швейцария. Основното събитие е така нареченият Swiss Bridge или Мост на Швейцария, чиято основна тема е партньорството между Швейцария и България в областта на природата и иновациите на моста на влюбените между НДК и Хотел Хилтън и ще продължи цялата седмица. С 76 милиона в ключови сфери, Швейцария оказва подкрепа на България в рамките на швейцарския принос към разширения Европейски съюз. Посланник Кнобел припомня как започва всичко това. Швейцария започна да подкрепя реформите в България още през 1991 година, а в момента сме в следващата фаза на сътрудничество, къято започна още от влизането на България в Европейския съюз. Швейцария подкрепя България в рамките на така нареченото разширяване, помощ за разширяването на Европейския съюз. Още е в рамките на 76 милиона франка и в рамките на 10 години. Налице са много проекти, по-малки и по-големи, включително и в областта на научните изследвания. И тъй като говорихме за иновации, засягат и това. Проектите са основно в областта на околната среда, във личането на уязвими групи, например ромите, енергетиката, сигурността и други. Проект в образца на въвеждане на така нареченото дуално образование в българската образователна система. Швейцария може да покаже ключа към решаване на класическа дилема, като тази пред която е изправено и българското общество. Как да се примири порива за индустриално развитие, масов туризъм и печалба с опазване на природата и устойчивост. Според посланник Денис Кнобел, тайната е в баланса и в умението да бъдат чути всички заинтересовани страни. От хората, които се вълнуват за работни места и печалба и индустрията, до природозащитниците. Както знаете, Швейцария е малка страна. Тя е високо развита по отношение на своята инфраструктура. Така че най-важно за нас е това, че трябва да опазим природата в нейната цялост. Ние трябва да опазим езерата, реките, планината на Швейцария, като намираме устойчиви пътища за развитие. Например, когато говорим за туризъм, той трябва да се развива, но не бива да унищожава природата. Когато говорим за индустрия, чудесно тя също трябва да се развива, но не бива да замърсява околната среда. И тук основен елемент са партньорствата, а именно партньорствата между правителството и градовете, местните управи, от друга страна сдруженията и частните фирми. Партньорство за иновации, това е ключът. Половината от финансирането е за научните изследвания в Швейцария е финансирано от частни фирми и едва останалите 50% от държавни институции, академии и други такива. Управлението трябва да поощрява хората да търсят по-добри решения. И Швейцария знае формулата за това. Ресурсите, природните дадености са ограничени. Две трети от територията на страната не е обитаема, защото става дума за високи планини, където не може да има нормален живот. Затова швейцарците търсят решения как да направят така, че да има устойчиво развитие, като развиват индустрията, създават инфраструктура, но в същото време запазват баланса и чистотата на природата. Няма магическо решение мислено е за различни начини как да се създаде решение, което да е печеливши с двете страни. И тук основната ключова дума е конструктивност, близостта, сътрудничеството между населени места, общини, сдружения, гражданското общество като цяло, медиите. Като целта е да се създаде възможност за участие в взимането на решения, но пак нека да кажа, че не съществува Магическо разрешение на този въпрос, въпреки че в Швейцария поне от 100 години се търси такова. Един от примерите е и производството на земеделска продукция от земи в рамките на мрежата на Тура 2000, така наречените за неячийски храни. Положението в Швейцария подобно. Относно за неячийството, вие познавате швейцарското сиране, а аз познавам българското сиране и намирам, че то е отлично. Е как да се намерят начини, така че не само да се оптимизира печалбата и производството, но да се поддържа и високото качество. Защото за хората най-важното е да се идентифицират с качествените продукти, които идват от района в който те живеят. И мога да кажа, че швейцарските фермери имат доста голям и труден, бих казал, опит в това отношение. По-късно тази сутрин посланник Кнобел ще открие заедно с Юрданка Фандъкова, кмет на София, изложбата Швейцария, природа и иновации на моста на Влюбените. Всяка сряда пък пред Министерството на земеделието има фермерски фестивал, озаглавен от нашата ферма с любов за вас, с занаячийски храни, произведени по проекта за Балкана и хората. Питам посланник Кнобел как подобни проекти могат да са устойчиви. Когато говорим за изложбата на Моста на влюбаните, това е един временен проект, който ще продължи само една седмица, въпреки че разбира се бихме искали да го покажем по-късно в други градове, Бургас, Пловдих и други. Но когато говорим за проект в рамките на Швейцарско-Българското сътрудничество, говорим за област, където бихме искали да имаме дългосрочен ефект ефект при това. Фермерските пазари са място, където искаме да окорежим хората да отидат директно при фермерите и да си купят пресни продукти. Всъщност, важното е, че това е иновативно, тъй като говорим на тази тема. Проектът по-конкретно фермерски пазар пред Министерство на земеделието е създаден с помощта на Министерство на земеделието и с съдействието на столичната община, и ние много се надяваме, че българските институции ще поемат тази инициатива в свои ръце и ще я продължат в бъдеще. Посланието на една от швейцарските предишни акции от многобройните им проекти в България е чиста храна, честен поминък. Как звучи то на два от езиците в Швейцария? Френски и немски, питам за финал. Посланник Денис Кнобел. In it's et Чухте посланника на Швейцария у нас Денис Кнобел за изложбата Швейцария, природа и иновации, която ще бъде открита след час и половина на моста на влюбените до НДК в столицата. Времето е хубаво, разходете се до там и се насладете на приказната швейцарска природа, запечатана в снимки и научете повече за съвременните швейцарски иновации.